Un saúdo para as ondas de Melide de Endabai Salimia. Fala vos o profesor de Seografía e Historia, David Sánchez. Escoita, fala Melide. a voz de Ricky, Man, Ricky Martin de Fondo Estabeusia aquí fora de micro arranxando un pouquiño o mundo coas, iba a decir, coas nosas tertulianas pero esto é un faladoiro e temos que buscar como se chama xente que está nun faladoiro eh? que non lo conten, por favor Bueno, moi boa tarde eh, Hilda, moi boa tarde A ver, máis cerquiña do micro e vas a ter que cambiarme de micro fai un cambio de micro, coxe outro, que se escoite mellor. E mentras, Ánsela, moi boa tarde. Ola, boas tardes. Aí, a ver, mentras Hilda vai cambiando de micro e o vai asustando, eh, pois imos a empezar eh, esta tarde, imos a empezar este faladoiro. Os cascos podes ter os mesmos, eh? Dije aí que cascos podes ter os mesmos que non me está escoitando. Escoitasme, Hilda, ou non? Sí, sí, sí que te escoito. Ahora, perfecto, micro. Bueno, decía eu que xa estábamos arreglando a vida Pero claro, como era a vida mmm, De señoras que xa están difuntas Tampouco vamos a seguir en directo falando deso, non? No, claro, no. eso xa queda solo para nos Queda solo para nos Así que a xente estará pensando De quen estarían falando? Imos a meterlle ganas Pois pues dunha señora que xa non está Que deixa viu bo E estábamos criticando un poquito esas cosas Solo un pouquiño Solo un pouquiño Bueno, son xente xe máis coñecida, eh? digo do mundo do corazón Ou xe xa que non pasa nada que están aí para eso Bueno, que tal de semana, que tal, moi boa tarde Ven, ven. como sempre É sí. a... es que está, está de sempre, ven, así da gusto, no si sí. Mandamos un bico a Vir ¿eh? Que oxe non pode estar aquí, a mm. Virginia Bueno, se si nos estás gritando, Virginia, se sabes, ¿eh? un bicazo E aquí tes a túa casa Por onde empezamos? Decidime noticia gorda, gorda, gorda, gorda. <risa> pois o se, sí, si que hai noticias. A ver que está todo mundo revolucionadísimo co tema de que están pedindo inhabilitación para para Más, para Arthur Más. Son a vos isto ah, rollo sí. catalán mm, sí, sí. o que está pasando sí, sí. co tema de independencia. Son a vos sí, eso, sí. non? Sí. Bueno, eso pode dar moito que falar E, sobre todo, eu xa non vos falo do tema de Cataluña, pero falo vos do tema de Galicia, porque sabéis que en Galicia, inda que agora mesmo, eh, bueno, non, se está, non está tendo moita repercusión, non hai moita polémica, xa que houbo momentos e houbo colectivos que falaron moito da independencia de Galicia, escoitouse por aí, e problemas cos cascos, verdad? Non, só que me den orella. Ah, pois mira, fai esto, esto un truco. Ah, Ves? vale. Isto que facemos os locutores cando temos problemas non oído. A que agora estás máis cómoda. Sí. sí? Ahora vas a escoitar un pouco de eco cando ti fales, cando ti máis fales. Bueno. Con esa situación, pero creo que melloras. Bueno, eh, escoito iso moito o de Galizanazón, eh, bueno, idioma no. único, etcétera, etcétera, etcétera. Vos seríades partidarias de que Galiza tiberá a súa independencia? É unha pregunta difícil a ver. Eu penso que por unha parte Galicia pois igual sí que podría ser independente e, se, non sei que igual sí que ten os recursos para xelo, ademais conta pois con un idioma e todas Que estes... ten Galicia de diferente? Idioma? Pois territorio. Territorio, por suposto. Paisaxe, non sei. Hm, mm, a paisaxe distinta? Eh, mm. sei, Escritores, claro tamén uh -huh. unha a ver. Cultura diferente, por pues, supoño que cada provincia ten as súas propias tradicións e además. Uh -huh. Ben, entón, poderíamos ser, a ti gustaría chansela ou non? Pois non sei, que quizás si, sí, non sei. <risa> Nós no, si sí, que nos Nos agora vamos somos de Reguer. Como de, sodes? De de Reguer, dunha dunha asociación bueno, son dunha asociación, ben e sí. entón, eh inda non tedes claro se si vos gustaría vivir nun país independente ou nunha comunidade autónoma a ver, dun país independente eh, quizáis estaría ben si, Ilda vota que si sí. si, sí. sí. sí. sí, pode ser que estivera ben pode ser que estivera ben habría que, que miralo, claro o único, pois pues igual, non sei por poñar algún apego económicamente, mm. que supoño que igual sería Más un poco difícil, eh, bueno, no caso de entrar na Unión Europea. Claro, o millor, un poco difícil para sí, eso e sí. para outras cuestións, non? Mm. Pero bueno, non sei. Sé. Pero bueno, Ahora que si... Poderías intentar, como, quizás. Como todos os países queren deixar de la Unión Europea, pues... Oye, e entendedes que unha persoa defenda que Galiza se un país, unha nación, pero non fale galego? Ou xe si eres nacionalista, tens que falar galego? A ver, non tens ah, por que falar galego, pero... Xoca si defendes pero... Claro, si defendes pues... que queres que Galicia claro. sea pues, un país sí. eh, en Galicia, pois pues, non sei, eh, se fala galego, que, bueno, se fala entre comiñas, non? Claro, sí, porque... Fala galego dependendo en que sitio es de Galicia. Sí, claro, ¿no? pero que, o sea, sería como, non sei, un rasgo propio, como en Francia se fala francés, pois pues en Galicia pues, se falaría o galego, non? Foste uh -huh. pues un pouco que unha persoa, pois. Pues... De todos modos, eu creo que sería un pouco surrealista que eh, Galicia conseguira a independencia, a ver Cataluña, si que o vexo, sí. Pero Galicia Ah, catalúño si sí que o ves, pero Galicia no. E iso por qué? colimpos porque polos seus habitantes e por porque bueno, porque polo menos, pois non sei, os catalanes manifiestanse, saben, todos saben falar catalán e úsano. E, e bueno, no referéndum quedaron no referéndum este pasado que non sei cantos anos fai Dous Non teño nin idea. Que quedaron a metade, casi. Quedou 40... 49... O sea, a mitad. Faríades unha votación entre todos os galegos para decirles, señores, queren vostedes continuar con España ou facemos aquí unha separación? Sí, porque tampouco creo que se xa causa dunha persoa sola. non ten... O partido político, pues, eu penso que non ten porque decidirse decidir caer ou non caer. Debería decidir a xente tamás. Sí, pero eu creo que que é unha minoría, entonces que non se conseguiría para nada. O sea, en no País Vasco, en, en Cataluña, sinceramente, sí que pero en Galicia, non. Considerades máis fortes como... Eh, non sei, sé, como habitantes, como veciños, como cidadáns, como xente que decide os vascos e os catalanes? Sí. A ver, quizás... No é... Desde un punto de vista, sí. Son moito máis nacionalistas que... Que, que nos nos hastae antes de en Galicia que se avergonza do propio galego e de ser de galicia así que así que pff, sí. que derrotista mira, mira Hilda, que derrotista superdifícil difícil no si sí, é verdade ten razón hai persoas pois pues, que non sei que xa non un... que que non sei como explicarlo. a ver hai persoas que como que desprecian o seu propio lugar de nacemento, non sei. Pero vos conhecetes algúnha vez, ou escoitetes algúnha vez a unha persona menospreciando o galego? Sí, bueno, eu sí, me acordo de... Me igual, non, pois pues eu son... Ah, bueno, o tema do viño de La Rioja, no De, de que contaches outro día. Pero, a ver... no eso non, pero igual decir... Non, pois pues eu son de... O sea, eu son de Vigo, son de Coruña, ou así... Eh, como se si estuvera fora de Galicia ou algo así. Eso se adín, soy de la Coruña, de la Eso, Coruña. Claro, de la Coruña. Pero, pero ser de la Coruña é maravilloso porque tamén eres galego. Non, sí, no? pero... ¿No? Como era? Había unha rapaza que Eu, dixera... Eh, a ver, en castelán, hm. eh, son de, de Vigo, eh, eh, que dixera que Vigo que pertencera a Portugal... E que era máis portugués que, que Galicia, que non estaba dentro de Galicia, bueno. ben, porque gustabas de Portugal, non? Eh, eu recordo unha vez que salira, creo que fora en Gran Hermano, unha rapaza que, no, non me acordo de onde era, era de Galicia, pero creo que era da Coruña ou algo así, e falaba pues, en castelán. Mm. Eh, e eh, o sea falaba sempre en castelán, entonces tiña acento galego. Bueno, pero que en ese programa, como era, Gran Están... Hermano? Sí, en Gran Hermano. Terán que falar en no, castelán así, Porque senón non pero, entende nadie Pero pues, cando no? estaban na casa así Ela falaba en castelán Pero claro, tiña acento galego ¿Mm? eh, Decíanlle pues, Que tiña acento galego tal eh, decía, eh, decía ela Que por favor Que non lle dixeran eso Que era como un desprecio Para ela que lle dixeran esas cousas eh, Unha persoa de fora de Galicia Non me acorde Era de España Pero non me acorde exactamente de Donde era Ponlle que era de Madrid eh, defendió o galego Ela non Ela era galega ¿Mm? Decía, ya, a ver, que porque teñas acento galego pois pues Non eres menos que as outras persoas E cousas así Porque defeitos andaluces que teñen case que todos Algo de acento andaluz sí. eh, Non creo que teñen problema no. No. Eh, Non sei, pois pues, Os ingleses que teñen acento inglés Que eu sepa tampouco se Se Claro, se a, que a, a fonética e a fonoloxía están aí claro. ¿no? vale, Igual dentro de, do Reino Unido Como hai tamén Pois pues como que Como que pasa un pouco, como aquí, ¿no? que hai Escocia, Gales e tamén uh -huh. que, por exemplo, Escocia que se quería independizar. Uh -huh. Pois, pues, igual, non sei. E o tema de que veña alguén de fora e non entenda nada de galego e a xente que sigue falando segue falando en galego, como o vedes? A ver, eu, pois se vexo con a persoa, pois non entendo galego nada de nada, pois fállenlle en castelán, pero, por exemplo, cando Eu a miña... non te imaxinas ti falando en castelán todo o día. É que non te debe as duas. No, todo día. Eh? No, pero que áñe no. menos aínda non sei por qué. Pero que non non no. a ves, eh? No, é que a ver, eu cando viña pois a miña familia de Bilbao ou así, eu pois falálles en, en, pois, en galego e se non entendían algo, pois traducíllo, pero eu falálles en galego, e eles dicíome, "Sí, sí, eu enténdote." e a min sempre incluso xente que casi nunca escoitara falar en galego entendíanme de feito outro día deronos unha charla eh era un grupo non eh, un eh, falaba galego e eh, decía eh, eh, a ver si sabes de donde son era de México e eh, nos pero como, non sei que que pois pues, acento galego sí. tal E dixo Non, é que eu falaba castelán Cando viñan aquí a Galicia Pero pues, os meus amigos tamén me aprenderon E claro, falábame todos galego E así Para que así fora aprendendo Porque ademais era un, é un grupo Que, era o, ca, que canta cancións en o galego de O de Censar Ai, o de Censar sí. Entón, pois pues, pues, falabañe galego E el falaba perfectamente Non se eu notaba Pero nada, e que el xa dixo que no. o de falar galego ou castelán sí. que estaba na nosa cabeza claro. non outro sitio, se queres aprender das aprendido. Claro, me claro, e se queres aprender xaponés, mm. pois pues tamén aprenderás xaponés, ¿non? A cuestión mm. de que ti queiras eh, podes. O sea xa que Galiza na zona non sabemos sino o futuro cando vos mandedes, ¿non? Claro. <risa> bueno, Hilda di que para que pareceríalle máis xusto no, sometelo no. a votación, no. no, A ver, eu sí si sí que votaría que sí Pero, claro, eu son eu, non é todo o mundo entonces... Claro, que darías en minoría sí, Pero se si ti foras política importante cantos... Presidenta do goberno ou presidenta da xunta ou algo así Que farías? Impoñeríalo ou farías unha votación? Ah, hombre, eu faría unha votación porque Porque creo que igual é máis correcto, non? a democrata, eh? Ah, sí. se la unha compañeira cando sexa presidenta do goberno de Así España tal. Que se acorde de diso, eh? Que se acorde, se se lleva olvidar. que olvidar. se acorde de so. Bueno, a seguinte noticia, mm, non sei moito por qué, pero hm mm, dá tanto que falar que hasta fan viñetas. Sabedes que o mércores en Santiago, no Campus Sur, eh, apareceron unha familia de xabarís. Sí. Mm, e bueno. sí que pasearon por ali. Eu supuñome que baixarían do monte Pedroso que está ao lado, porque no monte Pedroso sí que efectivamente hai xabarins, cada vez menos, pero sí. E ademais son, creo que, bastante pacíficos. Entón, baixaron o campus, un rapaz de unos, claro, como todo mundo leva móvil ahora, pois sacou o móvil do bolsillo e plaf ciso foto. A cousa convertiuse en viral. Cir, eu non entendo. Eran as 8 e 22 minutos cando empezou a correr a foto polas redes sociais, por pero, vamos, eh, que os de El mundo fixeron unha noticia con eso. Entón, eh, que pensades desto? De que darían anécdota é un pouco exagerado facer unha noticia con unha familia de xabarins que pasan por polo campus en Santiago, um, hai moito xabarín no mundo, organizaríades directamente unha batida... Vamos, a ver, a mi parece un pouco exagerado, sí. non? Porque, a ver, quizás eles non están acostumbrados a verlos, pero... Ti pensa que hai moita xente en Santiago que nunca ve un xabarín Por eso, eh? quizás non están acostumbrados sí. a velos por ali É pero... bueno na televisión de Galicia, pero... Non me digas que tamén ho sacaron na tele Si, sí, bueno, que sí. na televisión de Galicia sacan moitas cousas así Bueno, a... hai programas que van buscando debaixo das pedras xa, sí, sí, Porque como non teñen contidos Caese mi amigo boliacoare e veñen aquí fan unha sí. noticia eh? Entón, sacan que... E que din cale a noticia... Familia de Xavarins pasando por Santiago E sacaban as imaxes E sacaban as imaxes Bueno, un vídeo, sí Ah, porque os rapazes grabarían un vídeo tamén Porque xe no, non me explico Porque hoxe vin a foto Pero vin a foto eh, De feito chamaron a policía local a policía local Cando chegou xa non estaban, claro es decir, Un pouco tontería mm. ¿no? Chamaron a policía local para que valla a ver Cando chega a policía, pff, onde van Xavarins Non sei, sí, para mm. cando chega a policía xa Si sí, bueno, en Santiago, a máis bono decir, eh? en Santiago, pa cando checa a policía, en fin, están os xabarins xa eh, na cima do monte, porque ali tardan moito. Eh, credes que hai demasiados xabarins? Que opinades das batidas que se organizan? Habería que mirar o tema? Isto de que vaisen en as cidades con tanta tranquilidade? Home, ver, estes es porque, non sei, eran pacíficos, pero se si chegan a ser pues, salvaxes poderían haber... Imagínate, está un neno por aí e só en ese momento poderían haber non sei facerlle dano Vas a decir, papar o neno a que... Papar non, pero A ver, que os avaris non comen nenos no, xa, eh, Pero non sei podíanlle o sea co seu peso poderían haber tirado o neno e facerlle dano Porque ti pensas que van a ir empurralo Quizáis Eres como unha miña, unha amiga miña Íbamos unha vez no coche pola noite Cruzou un raposo E loca, se puso en loca dicindo Que nos pode hacer algo tal E digo, pero estás tola Que pase un xabarín, mira o que está pasando por aí Tranquilamente, estamos dentro do meu coche E ela, pero non comen carne E nunca me esquecerei <risa> Nunca me esquecerei daquel comentario É dicir, pasa un raposo Ti estás dentro dun coche inda que esteas fora Home, o único coche que no, pero que vai a fazer o coche... Rap... Claro, pero eu estaba parada, ciro, eu vino, íbamos despacio, por unha pista, e entón eu parei, eu xa... o, o, o raposo por ali de paseo, e ela morta de me dono coche, pero que pensa, que vai a vir o raposo a traspasar os cristais, que Não. incluso se baixamos do coche escapa. É, ciro, é que, vamos a ver, é que os animais selvaxes, home, eu teño visto o lobo, lobo nun monte de verdade, E o lobo tivo máis medo que a mín, quero dicir Eu intentei a chegarme ao lobo e o lobo Foise correndo dicir, É que non xe teño medo, non? Non, non non me vai vir a comer Non creo que, non seu pensamento este a Vou a comer a María, non E o xabarín Non, pero non me refiro a eso, refiro a non sei Imagínate un campo de te tirar, Pois porque ten forzas E porque ven correndo, claro. claro E, te... ah, e porque ti pensabas que o xabarín no, no, viña no, a... A, a saludarte Non, non, non digo pero Quizais, non sei se o neno se pon diante, imaxínate, o neno pois, O neno sei, por tonto, por que Pero se pon diante, se pon a xogar, <risas> o tal o cual, pois igual. Ento por tonto que tírame, ¿no? Quizais eh, tamén pode ser culpa do neno, non do do xavarín. Claro, xavaríns pasándolle o neno que se pon diante, pois pues, claro. cárgatalliño <risas> Bueno, máis cousas. Eh, olle, non falamos nada de, de, de que de, de, do, do rei do que está saindo do rei. Juan Carlos, con su amiga Bárbara Rey. A mí me parece unha tema así un pouco chamativo. Ay, no, mosquito, nada. no me digas que no sabes no. nada. Ti sabes que é Bárbara Rey? Soname, non sei sé de que, pero sí que me sona. Son... Sí, é que non se sabe moi ben. É dicir, traballou nun circo, eh, estivo casada con Ángel Cristo, medio vedete, así, el destape en España... Me... Sí, que no suerte me... tes non saber quen é bárbara rei, pero que suerte Non no no no perdes noticia, nada Pero non, non recordo vela ou non sei igual Pero sabes que, que foi amante do rei ou que se presuntamente vou a decir Non sabes nada dese de tema todo no, Ansela, sí, sí. non escuitaxes nada A ver, si sí me sona, pero non sei A pregunta é, o rei pode divorciarse ou non? Por que non se pode divorciar? É que isto ven coloción porque, claro, apareceu o barra rei e sacaron a listase das amantes do rei. Sabedes que en Corina sí, ou non? Sí, sí. Sí. Corina, a rubita sí, esta xita sí. mona. Bueno, pois pues sacaron unha lista enorme de xente que estivera co rei Juan Carlos nestes últimos anos. E entón, eh, decían que el mesmo quería divorciarse, pero non podía. Entón, entendedes que o rei non se poda divorciar? Sabedes mm. que a actual reiña, por exemplo, si sí que está divorciada e non pasa ah, nada, non? Sí. Entendedes que o rei emérito non se poda divorciar? Oh, a mi non me parece normal. Se si se quere divorciar, pois pues, é a súa vida que o fago. Que tal vos cae Sofía? Ya, a mi mí... bueno, <risa> se tuvo que soportar a un marido que, que se enrollou con tanta Ainda le vou bastante ben. <risa> Verda. <risa> Foi bastante paciente. Ela, ela tranquila <risa> pola <risa> vida. Bueno, xa que non sabedes por que o rei non se pode divorciar, pero non está des de acordo. Bueno, a ver... si no É que se si somos tan tradicionais, se si hai reis e... Si todo... Empezando por aí, verdad? Claro. Se si hai reis... Pues, que se fastidien. Eso, que eso. Que se bastante. Se aten bastante con ser rei. <risas> bueno, imos a falar precisamente dunha universidade que se chama Rei Juan Carlos. Un catedrático de Historia do Dereito desta de universidade agrediu a outro catedrático no pasillo pero agrediu-no de agarralo e pegarxe agredilo físicamente, darlle unhas lavazadas tiralo chan, ese tipo de cousas e pon nun whatsapp este señor catedrático de historia del derecho eh? este señor non é así poderíamos pensar con todo o meu respeto para os camioneiros de tal non é así un camioneiro eh? con todos os meus respetos para os camioneiros escribiu le acabo de dar dos soberanas hostias a Bruno Aguilera en el pasillo de la facultad me dice que soy responsable de los plagios de tal tal tal tal si no me separan lo forro esto que escribe un señor catedrático de historia del derecho e o exemplo que lle dá os seus alumnos os outros profesores a comunidade universitaria Opinión? Isto de hai que respetar aos profes? Mmm... A, mamín, eso de, a ver, hai que respetar os profes Pois pues, sou igual que respetaría a outra persoa Non porque son uns profesores É así, eu pues, respeto igual a unha señora A un neno que vexo pola calle Que a un profesor Porque considero ah. que se debería respetar a todo o mundo por igual Moi ben Pero non vos sorprende Que este señor escriba Le acabo de dar dos soberanas hostias a Bruno Aguilera sí E que iso no o ponen eu A ver, hai xante moi, moi especial neste mundo Imagínate un profesor o que vos respetedes Bueno, xa se sei que non imagínedes a ese porque ese non fai estas cousas Outro, que tamén lle mm, teña de respeto e admiración e tal E que vedes que agrede así a outro Que fai estas cousas, que escribe isto Non perde puntos Non, sí, claro que perde sí. A ver, non sei A parte de caer baixo xa Pois pues, el Fijo que ele era dos típicos que dicía Que as cousas se deben arreglar O sea, falando e eh, Acabou así Todo un exemplo Bueno eh, Máis cousas A última xa Ai, a ver Collede o móvil Collede o móvil porque esto notase que estamos en directo porque tiñe eu que pasarvos unha fotografía para que entenderades unha cousa eh, para que teñades aí a prova, digamos vamos a ver vou a pasar para que poidades lelo eh, unha cousa e a ver se si o entendedes imos a falar dos aspirantes a bombero ¿Mm? aspirantes a bombero no. en Burgos ¿Bichetes? pensé que ibas a aspirantes a Eurovisión o algo ai no, que lle os aspirantes a Eurovisión Nada, pensé que vas falar de iso non no sei sé ni, nin quen vai a Eurovisión, vai alguén así relevante non no sei a verdad non teño nin idea bueno, aspirantes a bombero en Burgos imos a decir que o 60% son eliminados por faltas de ortografía ¿Mm? Y escriben cosas como las que tenemos aquí. Vedes ese, has de observar que la masa... ¿Chegó vos, o no? Sí, sí, sí. Bueno, mirad de cómo escribe, has de observar que la masa ha absorbido la mayor parte de los ingredientes. Así escribe este señor. Y habéis o tedes otro. Participou en la rellerta, rellerta con elle y el mozo cayou al suelo Xa vedes Lo de hecho un ovillo E que me fan sangrar os ollos eh, Aí tedes, eso é real Pero, pregunto eu E isto foi moi comentado, non? A xente dicindo Ai, que vergonza aspirantes a bombeiros si E teñen estas faltazas de ortografía eh, Pregunto eu Para ser bo bombeiro hai que pasar verdadeiramente por un examen de ortografía ou realmente é que non hai que saber escribir para ser bombeiro? A ver, para ser bombeiro non fai falta escribir, non, pero eu creo que, pues, que todo o mundo debería saber escribir sin faltas de ortografía. Pareceme, non sei, igual que eu sempre dixen que a mí me gustaría, por exemplo, que no colegio houbera unha asignatura de non sei, oratorio ou algo así, porque me parece moi importante, por pues, saber falar parece uh -huh. moi importante saber escribir Hilda, ti? Si, sí, a ver, é verdad que que non utilizan e que igual, pois pues, non no me, no me sorprende porque porque bueno porque non é o que van a facer, non? O sea uh -huh. pero si sí que é verdad que bueno Que toda xante debería, máis ou menos, pois... Pues... Pero as sin H. Claro, que hai xa. faltas de faltas, eu que sei, unha palabra claro. que non coutilizates, que falles, vale. Pero non sei, e xa me parece demasiado básico. Pero vos que si estades no tribunal ou propoñedes os examens, poñedeslle a un tío que aspira a bombeiro ese tipo de cousas ou poñedeslle e que primen outras cousas, outras probas? A ver, quizáis, pois pues, non sei os provas físicas deberían ter máis importancia que eso Claro, o... que escrito, non sei que que eu... podría ser non sei, Ai, Eu non podo non opinar Iba opinar eu Igual provas físicas, pero Pero iso tamén me parece importante Probas físicas supoño que as terán Si, sí. sí, pero despues non sei Bueno, señores bomberos aspirantes a bomberos non saben aquí Ainda no sabemos que lleguemos a preguntar. Nada. Para la siguiente uh -huh. vez, les contamos yo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Porque, claro, tenía aquí una noticia que aparece como noticia en el mundo, en el mundo, pero que me parece mmm, fora de... me parece fora de... Esto de que Leticia Sabater se somete a un cambio de imagen. <risas> Quedé ahí parvaonte. Esto en el mundo, ¿eh? Bueno, en el mundo... Claro, é eh, eh, verdad, tamén, verdad. Aquí cada un tengo que se merece. El rei tal, el bombero cual, el catedrático tal, e el mundo, pues... Ahora xa está... Xa non, está... Está inda, non? de verdad o que seguro que xa encanta. <risa> verdad? Bueno, pues entón deixamos. Danos igual si Leticia Sabater se somete ou non a un cambio de imagen. Conste que, teño que dicir unha cousa, En favor de Leticia Eu coñezo personalmente a Leticia E teño que decilo Non a soporto cando encenden os focos Pero cando está tranquilamente falando normal É unha tía tan normal, tan normal, tan normal Que non sei como é tan ecléctica E como cambia tanto en canto encenden a cámara De verdad, eh? porque se a imaxe que da Que eu tamén a vexo con esa imaxe E logo coñezo a de falar normal de persona E digo tía como podes cambiar tanto Non o sei. Dixemolo para outra ocasión. Nenas, moitas grazas. A ti. A vindeiro Benres. Chao. A vostedes, señores. Continuamos en directo na tarde. La cortina. A casa de decoración máis completa de Melide quere facer realidade o soño de cambiar as túas cortinas. Para el o no de febrero. Un saúdo para as ondas de Melide de Andabai Salimia. Limia. vos o profesor de Seografía e Historia, David Sánchez. Escoita, fala Melide.